tapi soal masalah cinta ini tidak mampu karena jelas seperti kita kepada anak-anak kita ada di antara anak yang lebih kita cintai dari yang lain begitu juga seseorang kepada istrinya ada yang dia lebih cinta dari yang lainnya tapi Allah mengatakan jangan kamu condong terlalu sangat condong dalam surah Nisa jangan kamu condong dengan secondong-condongnya yang kamu akan tinggalkan dia seperti barang yang tergantung jadi tetap dia berlaku adil dalam masalah giliran juga dalam masalah nafkah kalau anaknya dua ya diberikan sesuai dengan anaknya dua kalau yang yang kedua belum punya anak ya diberikan sesuai dengan yang cukup untuk dia tapi tetap dia berdoa kepada Allah sebagai menami berdoa ya Allah ini bagian saya ...yang saya sanggup. Jangan kau siksa saya dari apa yang saya tidak sanggup, ya Allah. Nabi berdoa demikian. Begitu juga orang yang punya istri dua, tiga atau empat... ...ya dia berdoa seperti itu. Dia berusaha untuk berlaku adil semampunya dia. Bagaimana kalau setelah menikah... ...si istri melihat akhlak yang kurang baik dari suami? Ya diingatkan. Ditutupi, bukan diceritakan pada orang lain... Kalau dia melihat akhlak yang kurang baik dia ya diingatkan suaminya Ditegur suaminya Jangan dibiarkan Dan terus seperti yang Saya jawab berkali-kali Yaitu terus kita berdoa kepada Allah Karena doa itu punya pengaruh yang sangat besar Karena Yang bisa merubah seseorang Dari jelek menjadi baik Hanya Allah Hanya Allah yang bisa merubah itu dari akhlaknya jelek kepada baik Allah yang bisa merubah. Dari dia umamanya sering berbuat yang jelek, yang aib, hanya Allah yang bisa merubah. Kita hanya mengingatkan, kita hanya menegur, tapi hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya usaha kita untuk mengajak suami agar rajin mengikuti kajian Islam. Kalau istrinya sudah berusaha untuk mengikuti kajian Islam, Dicoba dulu suaminya untuk mendengarkan kaset atau buku-buku. Kaset atau buku-buku yang menjelaskan tentang kemudahan Islam. Kalau kemudian dia tertarik, ya diusahakan untuk diajak. Bagaimana supaya dia bisa atau mau mengikuti kajian. Ya mulai dari kajian-kajian yang ringan. Karena orang-orang awam itu sangat berat kalau dimulai dari kajian-kajian yang sudah bab-bab yang sangat jauh. Tapi mulai dari kajian-kajian yang ringan. Dari mulai Daurah seperti ini. Kemudian kajian-kajian yang sifatnya umum, baru setelah itu masuk kepada kajian kitab. Tapi usaha awal itu dengan... Ya seperti buletin satu lembar, kasih suami suruh baca. Kafet. Yang ringan-ringan dulu. Jadi jangan langsung kasih umpamanya kitab bulugumarom. Atau Sahih Bukhari. Ya berat bagi dia. Andum sedang ngaji udah lama, tapi dia belum ngaji sama sekali. Masih awal. Dia berikan yang mudah, Kasih pengertian tentang Islam itu lembar aja, satu Cari kertas kecil bagaimana dia mau ngaji. Bawakan hati serabul ilmii fadidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Atau yang lainnya. Yang dengan itu dia bisa tertarik. Bila dalam rumah tangga, yang tidak harmonis, suami sering sekali mengucapkan kalimat cerai. Apakah ini jatuh? Kalau si suami itu sekedar mengancam, ya tidak jatuh. Cuma kalimat itu jangan sering diucapkan. Tidak baik. Soalnya nanti terkena kepada hadis Nabi, ada tiga hal yang apabila seorang sungguh-sungguh atau main-main akan terjadi. Yaitu kalimat palak itu Tunggu-tunggunya terjadi dan main-mainnya terjadi. Maka ini harus diperhatikan. Itu. Harus diperhatikan. Oleh seorang suami. Ucapkan kalimat yang lain yang bermanfaat. Adapun kalimat cerai. Tidak ada manfaat sama sekali untuk diucapkan kepada istri. Kalimat cerai tidak ada manfaatnya. Kalau seandainya untuk mengancam. apa enggak dibentuk yang lain. Kalimat yang lain. Atau. Dididik dengan yang lainnya. Kalimat-kalimat yang mengingatkan dia kepada Allah. Dengan api neraka. Dengan ancaman Allah di neraka dan yang lainnya. Itu lebih bermanfaat. Dibandingkan dengan kalimat cerai. Lalu kalau dia ucapkan nanti. Dan itu terucap oleh dia. Terjadi kalimat cerai. Dia juga akan menyesal nanti. Kembali dia hanya sekal, dua kali. Rujuk sekali. Nanti kalau aku lagi sekali lagi. Jatuh lagi. Kalau yang ketiga. Tidak boleh lagi dia balik. Sampai dua-duanya nikah. Dan dua dayanya sudah bercampur, baru bisa kembali. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Apakah seorang muslim, apabila ia berbuat maksiat, yang bukan syirik, sehingga ia meninggal, apakah dosa-dosanya itu diampun oleh Allah? InsyaAllah. InsyaAllah diampun oleh Allah. Kita tidak bisa memastikan. Sebab yang berhak mengampuni dosanya Allah. Tapi, tapi dosa syirik tidak akan diampuni. Kita mengambil kepada kaum manayat, Inna Allah la yaghfiru ay tsaraqa bihi wa yaghfiru ma dun wa may yash' billahi faqad dalla Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki Dan barang siapa yang berbuat syirik maka tunggu dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh Bagaimana kalau suami lebih suka di tempat istrinya yang lain ya ini ada tanda tanya, kenapa mungkin antinya yang tidak pernah dandan dan tidak pernah bersolek kepada suami atau tidak bisa melayani suami atau tidak bisa menyambut suami atau tidak pernah senyum kepada suami jadi interseksi dulu kenapa kenapa suami, jelas salah kalau suami tidak adil, salah dan berdosa. Kita tidak bisa membenarkan suami yang salah, tetap dia berdosa. Cuma kembali kepada si istri yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Yang diperlakukan demikian, kenapa seperti itu suaminya? Kalau dia kembali kepada dirinya, kenapa? Mungkin dia tidak pernah dandan, tidak pernah bersolek, tidak pernah menyambut suaminya. Setiap suaminya datang, selalu diberondong dengan berbagai macam problem. Dengan caci makian dan yang lainnya. Nah, itu harus dilihat. Kalau itu sudah. Nah, kemudian dia tegur suaminya. Kenapa seperti itu? Dan tidak boleh menurut syariat Islam. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi tidak bisa disalahkan 100% kepada si suami. Hingga lihat. Sebabnya yang pertama kepada si istri. Yang kedua kepada suami. Dan jelas itu salah. Secara syariat Islam. Kalau tidak adil. Salah menurut syariat dan dia berdoa. Seperti tadi dikatakan bahwa aurat yang boleh terlihat adalah wajah dan kedua telapak tangannya. Bagaimana dengan wanita yang sabar di negeri kita yang penuh dengan fitnah? Yang pertama, yang perlu saya ingatkan kembali kepada diri kita dulu. Diri kita, istri kita suruh memakai busana muslimah yang sesuai dengan syariat. Yang kedua, anak kita, kemudian orang tua kita, saudara kita, family kita, menurut yang kita mampu agar dia memakai busana muslimah. Adapun tentang orang lain, wanita wanita yang lain yang belum memakai busana muslimah, ya kita hanya mengingatkan kalau kita mampu. Tetangga kita yang tidak pakai jilbab, kita ingatkan apabila kita mampu. Tapi yang tanggung jawab kita di depan Allah adalah istri kita, anak kita. Tanggung jawab. Saudara kita, orang tua kita, kita ingatkan. Adapun yang lain, itu kita serahkan kepada Allah Taala. Kalau kita mau berbuat baik, ya kita beli kaset yang berkaitan tentang masalah jilbab, Wajibnya memakai busana muslimah, kita bagikan kepada wanita-wanita yang tidak pakai jilbab. Atau kita tulis tentang wajibnya memakai busana muslimah dan ancaman... Bagi wanita yang tidak memakai jilbab. Bagikan kepada wanita-wanita ini. Jadi itu saja insya Allah dapat janjaran yang besar. Bagaimana bila seorang suami itu pelit. Bakil. pikir, Pedekut. Bagaimana? Ya wajib diingatkan. Seperti terjadi pada sahabat Abu Sufiyar istrinya Hindun bertanya kepada ya Rasulullah, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu bakhil." Bagaimana? Kata Rasulullah, "Kubi min ma'alhi ma Ambilah dari hartanya apa yang mencukupi kamu." Kalau oh, dia mampu tapi dia tidak memberikan nafkah pada istrinya yang cukup, Nabi memberikan izin kepada Hindun untuk mengambil apa yang mencukupi istri dan anaknya. Sekedarnya jadi suaminya kaya, tapi pelit pada istrinya. Suami punya harta banyak, tapi pelit pada istrinya. Maka Nabi mengizinkan, pada asalnya seorang istri mengambil uang suaminya hukumnya haram. Pada asalnya seorang istri mengambil uang suaminya hukumnya haram dalam Islam. Karena itu Hindun bertanya, boleh tidak, karena suami saya bakal saya ambil. Nabi membolehkan kepada Hindun untuk mengambil yang taruh. Sekedar menciptusi kebutuhan si istri dan anak setiap hari. Itu tidak ya. berarti. Jadi juga perlu diingatkan kepada si suami. Dia tidak boleh bakil kepada istrinya. Kalau ada juga suami yang royal. Kepada temannya dia traktir makan. Kepada temannya dia belikan hadiah dan yang lainnya. Tapi kepada istrinya tidak pernah. pelit bakil kalau terakhir itu makannya habisnya puluhan ribu tapi kepada istri hanya memberikan 3.000 rupiah itu dengan marah-marah jadi suami yang jelek yang seperti ini orang suami yang terbaik yang terbaik kepada istrinya dan tadi sudah saya bawakan satu dinar ya, yang diberikan kepada istri itu lebih besar nilainya ganjarannya daripada satu dinar yang diinfakkan bisa dibelah, atau yang diberikan kepada orang miskin, atau yang dipakai untuk mem memerdekakan budak kepada istri itu lebih besar ganjaran. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi seorang suami kalau dia punya kemampuan berikan lebih kepada istri. juga ada doa suami untuk mengharapkan kebaikan tabiat istrinya, apakah ada doa istri? Yang sama untuk suaminya. Tidak ada. Nabi tidak mengajarkan. Ya bagaimana? dia ya tinggal dia merubah saja. Minta kepada Allah. Ya Allah. Saya minta kepada engkau kebaikan dari tabiat suami saya. Itu yang dia yang meminta. Setelah akad nikah biasanya penghulu meminta pria untuk mengucapkan sigot ta'alik talak. Apa hukumnya? Ini tidak ada. Sigot ya. ta'alik talak ini tidak ada. Kalau jadi peretapan sunnah demikian, bahkan menurut cara Islam bisa jadi tidak di kotak Ta talak tidak ada itu, bahkan ada fatwa Masih ulama mengatakan tidak boleh tali talak itu, fatwa Masih Sulama di Indonesia ini mengatakan tidak boleh tiga tali talak itu jadi tentang tiga tali talak itu dibutuhkan apabila memang terjadi sesuatu boleh dia ya, seperti itu tapi sejak awal awalnya sudah ditetapkan demikian dan jadi satu ketentuan sunnah yang demikian hukumnya tidak dalam Islam. Menetapkan sesuatu yang tidak dari, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini juga, ya, ketika dia dimintaan, maka itu dia punya hak dia bilang sama penggurunya atau sama orang tuanya supaya dia dibacakan tali talak ini, tidak dibacakan tali talak kerana tidak ada manfaat jadi yang perlu dijelaskan diseliti si suami tentang hak suami eh, atau hak istri yang wajib dikenal oleh suami itu yang penting itu adalah ta'lis talak dan disini disebutkan kalau kandungnya suami tidak mempunyai nafkah selama berapa bulan berapa tahun, terjadi perceraian dan segala macam yang terbaik beri kecil itu itu adalah talak menggantungkan talahkan, berikan ilmu kepada seorang diri. Jadi dia memenuhi hak muslim. Tadi dikatakan bahawa jihad para wanita adalah haji bin Umroh. Dengan syarat ada mahrum. Sah ke haji bin Umroh juga bersihkan pemahram. Sah secara hukum sah. Jadi untuk sahnya sah. Tapi dia berdoa. Bila ya, dipikirkan itu. Soalnya saatnya dia berdosa. Selama perjalanan itu sampai dia pulang, dia berdosa. Mahrum. dan mahrum. Kemudian kan, sesuai orang menunaikan ibadah haji itu agar dihapus, terlihat. Yang kedua, sesuai ibadah haji itu agar menjadi haji yang magrur. Yang ketiga, sesuai dan ibadah haji itu agar dia pulang seperti dalam keadaan lahir dari perut di tanpa dosa dan pemahlawan ini ya tidak, tidak, dosa dosa yukah, tapi dia ke bagaimana menikah suami yang sering tolaknya bolong-bolong? apa maksudnya? tidak salah apa itu dan kita ya ini sudah sudah padar Allah ya makanya seorang wanita ketika dia mencari jodoh itu perhatikan ini, sejarah yang sholat itu sudah terjadi pada Allah cuma saya perlu ingatkan ketika mencari jodoh itu cari yang sholat kalau seandainya orang tuanya memakfadinya untuk menikah orang tua tidak punya hak sama sekali seperti seperti, seperti pada orang -orang seorang wanita dimikahkan oleh orang tuanya dan wanita tidak suka orang tuanya maksa si anak datang ke Rasulullah kemudian misal boleh berpisah dengan tuan muda. kepada tuan muda ini saya tetap dan saya akan umumkan kepada para wanita bahwa orang kuat dia punya hak untuk memaksa anak wanita. tidak punya hak. maka tuan si muda kalau dia akan meminta kan sarkum laki-laki yang soleh, laki-laki yang rajin sholat, laki-laki yang rajin ibadah, laki-laki yang rajin dibuka, yang seperti ini, ini sudah terjadi tidak takdir, tapi wajib dia memerintahkan suaminya untuk sholat. Kalau seandainya suaminya tetap tidak mau sholat, itu boleh untuk minta spray. Bahkan satu asyik, buka ini dia binda rahimahullahullah, dijelaskan bahawa suaminya yang tidak sholat, otomatis spray dengan suaminya. Karena suami yang tidak sholat adalah kafir. Ini mendapat dari suaminya, buka ini dengan wajib. Kalau dia tiap sholat, dia tiap berbuat mak dan yang lainnya, ini suamnya sudah baik. Maka dalam hal yang seperti ini, setelah mengingatkan, menegur, berdoa kepada Allah tetapi tiap boleh, misalnya cerai karena ada alasan, karena alasan suami, ularnya suami minum kemer, suaminya bisa menyalaweh, berdinas, atau suaminya mukim. Ini alasan pasti, boleh tersusun dan tersusun. Kalau kita ingatkan keuangan kita kembali, maka boleh tersusun. Tersusun dalam hal yang kita bersusun. Ya, ini ini tersusun yang sama. Bagaimana kita tersusun? Yang kita ini suami pola. Kita bisa takdir. Makanya besok-besok, kalau bagi yang belum minta ini. yang belum minta. Atau angkut juga. Yang tidak bisa punya anak dan tua. Dari yang jadinya, yang sholat. Yang lagi, jadi yang sholat. Yang lagi, jadi yang rajin, sholat. Kalau yang tidak sholat, ini akan berbahaya. Karena sesuatu yang akan siang agama. Karena siang agama itu, saya tidak sholat. Dan siang ini adalah sholat. Kalau siang agama ini, tidak akan bakal kasi-kasi. Kalau orang tidak dia sholat, atau keturunan atau anak tidak sholat itu, maka yang akan ditemui adalah kefasikan dan mengikuti hawa nafsu. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Maryam: فَقَالَ فَبِمَا هُدِّكَ الْحَلْفُ أَعْبَادُ الْفَرَاعَ وَتَبَعُونَ شَهَوَاتِكُمْ فَيَالْقَوْمَ الْقَوِيَّ مَقَلِّبِ الْجَنَّةِ بِالْجَهِدِ ذَلِكَ Maka jika tidak itu orang-orang yang menganiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menghujat Allah. Apakah seorang itu yang menolak ajakan suaminya karena kakek atau kakek, termasuk salah satu bentuk keburakaan? Kalau seandainya kakek ini, ini tidak untuk memberi alatan, ingatkan kepada suaminya bahwa dia harus kakek yang bisa suami. Tapi kalau kakek, dia bisa kakek. Kalau kakek, karek. Kalau kakek juga, karena suami juga kakek kereta ini sampai malam kerja, pulang dikejap ya. Dia minta haknya kepada istrinya, itu loh kereta. Sampai-sampai, kalau seandainya uang itu meminta istri yang dimasak, harus ikuti maunya uang itu. Istri yang dimasak, tinggal tak masak. Sampai dalam peribadi kalian, kita berkata, Anda kalau seandainya, kalau seandainya. Jadi jarang, tidak mungkin, mungkin terjadi. Kalau seandainya, Uang ini tak di atas kota, kamu mulai lagi ya, secara perlu. Jadi kita ya, Jadi itu kalau pahala halas, kalau dapat gan tak halas, uang itu marah begitu apa? Tanya dia, dia tahu, dia nak dorong untuk lebih banyak lagi. Waktu itu, kita waktifkan kekembangan sampai jam 4-30. Ya, sekarang untuk mengakhiri mati kita, kita akan bawakan beberapa hal penasehat yang Allah memanfaatkan kaya, kaya, yang pertama, kita akan terkaitkan Yang pertama, yang akan terkaitkan kaya, yang akan terkaitkan yang pertama, untuk selalu bertakwa kepada Allah s.a.w. Yusuf wa'ala'alaq. Di dalam keadaan. Biasi-biasi orang. Atau jelas-biasi orang lain. Biasi usahkan oleh Allah. Dan diusahkan kepada Rasulullah s.a.w. Untuk selalu bertakwa kepada Allah s.a.w bertakwa yaitu dengan senang-senangkan perintah kita Allah di perlarengan-larengan dia. Ini yang pertama, itu seolah bertakwa kepada Allah SWT. Jadi kita merasa bahawa kita selalu diawasi oleh Allah SWT. Apakah kita berada di dalam rumah? Apakah kita di luar rumah? Apakah kita di pasar? Apakah kita di tempat kuliah? Apakah kita di tempat kerja? Apakah kita di tempat dagang atau kita dalam perjalanan? Apa yang mana saja Allah selalu menguasai kita, maka kita perlu bertakwa kepada Allah. Yang kita nah melaksanakan permintaan Allah di bawah perlawanan-Nya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata: "Allah Taala, hai ibu kepada Allah, di mana saja tempatnya? Wasiulkanlah asal-asal asalkuha dan janganlah kamu iri berbuat yang jelas." Dengan perbuatan yang baik, misalnya perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang berjalan. وَخَالَكُنْنَا سَدِهُولُكُنْ حَسَنْ Dan jala kamu bergaul dengan manusia dengan ahlak dan media. Jadi itu, yang pertama kita bertakwa kepada Allah SWT. Di mana saja kita berada? Baik ke orang isu maupun ke orang suami. Dia wajib bertakwa kepada Allah. Maksudna khasrita Allah. Mindulkan larangannya. Jika terlalu ada dalam hatinya, bahawa dia selalu diawasi oleh Allah setiap pilihan yang selalu dilipat oleh Allah dan Allah bersama kita mana saja kita berada kita harus berada baik dalam berkata baik dalam kita perbuatan, baik dalam kita bergaul baik dalam kita mencari nafkah atau yang lainnya Allah selalu mengawasi kita dan mengawasi-kita itu yang pertama kebijakan takwa ini yang merupakan wasiat Allah dan juga wasiat Rasulullah kepada para sahabatnya di buatan Allah Allah Kemudian yang kedua, yaitu kita wajib menjalankan taatan kepada Allah dalam rumah tangga dan menjaga batas-batas Allah. Wajib menjalankan taatan kepada Allah dan menjaga batas-batas Allah. Jadi Allah akan menjaga kita dari mana-mana kepada dan berilmu agar terpabing Allah yang Jalalah kami menjaga batas-batas Allah, insya Allah Allah Kalau kita menjaga batas-batas Allah, insya Allah rumah tangga kita akan dijaga oleh Allah SWT. Jadi kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga batas-batas Allah. Jangan kita langgar yang Allah larang, yang Allah haramkan kita jauhkan. Jaga-jaga batas-batas Allah itu jaga-jaga. Karena itu, Alhamdulillah ayat pertama jaga lah batas-batas Allah. Jika ya, hamba ini jagaannya. Kemudian yang ketiga berkaitan juga yang dengan yang nafkah. itu sediakan apa yang sudah diwajibkan kepada kita dari kalau-kalau yang wajib memberikan nafkah saat kepada suami dan isteri yang Allah mewajibkan itu kita sediakan. Kita lakukan yang wajib-wajib. Tapi -wajib. suami maupun isteri yang sudah saya bahas tadi, kewajiban ke orang suami kepada isteri kewajiban ke orang isteri kepada suami, yang wajib-wajib ini kita berusaha untuk melaksanakan dan kita minta tolong kepada Allah SWT. Karena kita tidak akan mungkul menaktenakan semua yang diwajibkan oleh Allah sekuat dengan pertolongan Allah SWT. Saya inginkan lagi bahawa kita tidak akan mungkin melaksanakan semua yang diwajibkan oleh Allah untuk menurut pertolongan Allah s.w.t kalau itu setiap hari kita berdoa kepada Allah dan kita baca minimal segitakan kali kana abudu buat siya s.w.t Ya Allah hanya kebenaran kau, Ya Allah kami beribadah dan hanya kepada kau, Ya Allah Jadi, kita juga melaksanakan rumah tangga seorang suami, kita melaksanakan bukti sebagai seorang rumah tangga mencari nafkah, kemudian juga mendidik sendiri, mendidik anaknya, kemudian mengajarkan adab orang mereka. Jika tidak sanggup, kalau dia betul-betul niat melaksanakannya dan minta tolong kepada Allah. Maka itu memberi wafat beriman bahawa wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Allah. Jika kau tidak, hanya kepada Allah. Jangan bilang kau minta, kalau minta, kalau memang kepada Allah. Kita tidak melaksanakan semua kegiatan rumah tangga, kerja, dakwah, menuntut ilmu dan yang lainnya dengan pertolongan Allah Taala. Kita mengaku bahwa kita lemah dan kita tidak mampu itu semua dengan pertolongan Allah Taala. Dan yang kedua, kita meyakini bahwa kita percaya hanya Allah yang bisa menyatakan segala ini. Karena itu setiap perasaan salat yang wajib kita dianjurkan berdoa kepada Allah bagaimana wasiat Nabi kepada Abu Al-Jabal Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik baiklah ataupun yang perempuan setiap selesai syarat yang wajib membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ya Allah perang aku untuk meluluhnya kepada kami. bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kepada setiap kali kita baca 5 ya, kali salat setiap kali kita baca itu bila Allah Allah akan tolong kita kalau kita betul betul berbakti dengan sholat dan betul betul kita memohon kepada Allah Taala. Kemudian selanjutnya yang keempat. Kita juga, juga dianjurkan, menegakkan sholat-sholat sunat dalam rumah tangga kita. Wajib yang wajib sholat sunnah pun dianjurkan. Maka Nasi selalu mengerjakan sholat sunat itu di rumah. ini. Nanti tidak pernah tinggal sholat malam. Sejak sholat malam, seorang perempuan menegakkan sholat malam dan seorang iklim juga menegakkan sholat malam. Allah akan menyayangi seorang perempuan yang bangun tengah malam. Kemudian dia bangunkan isterinya. Kalau suami itu niat dia mau mengambilkan air untuk beraskan dengan takdir, dan Allah mengurangi seorang isteri yang bangun tengah malam. Kemudian dia selamat Setelah itu dia bangunkan suaminya, kalau dia mau mengambilkan air untuk takdir, di Allah akan mengurangi seorang suami yang bangun tengah malam, dan Allah mengurangi seorang isteri yang bangun tengah malam. Masa terjaga rumah tangga itu dengan memohon kepada Allah di waktu malam. Karena waktu malam itu waktu tertabut dengan doa. Masih orang musuh bangui dengan malam, orang tua doa itu malam. Kalau kita tidak sanggup mengejakan kebelah seraukat, kita tidak menunjuk. Itu tidak menunjuk. Kita tidak di bagaimana wasiat Rasulullah kepada Abu Ujjar. Wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah, Tujur itu tidak Kalau kita mampu, kita tidur, menunjuk. Kita terjaga, tidak malam. Kalau kita mampu lagi mengerjakan 11 rokaat, kita kerjakan. Kalau tidak mampu, ya hanya 5 rokaat. Tidak mampu lagi 3 rokaat. 2 rokaat. Tahajidnya 1 rokaat. Jadi itu dikerjakan setiap hari. Karena saya salah menguncurkan. Ini tidak. Dengan dirahimallahu al Allah menghormati seorang laki-laki yang bangun di tengah malam. Dirahmat juga ya Allah. orang-orang yang bangun tengah malam. Setelah itu, dia bangun ke dan Allah memutus seorang wanita yang bangun di tengah malam sehingga bangun. Ini ya. ditetapkan untuk mengerjakan salat malam, Dan pengumatan enggak yang selalu mengerjakan salat malam dan berzikir kepada Allah akan dimasukkan oleh Allah termasuk laki-laki dan istri a'dzurun Allah hasiru wassafira. Rakuan yang banyak berpikir, kalah eh, kira yang banyak berpikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berpikir kepada Allah. Sedangkan salat, salat Jumat, yang lainnya salat malam, satu dua semak juga. Salat malam habis subuh. Kita pun dianjurkan ya, untuk salat malam. Jadi kita lihat bagaimana istri-istri yang selalu mengerjakan salat malam. Jadi ya, nanti istri dia pernah tidak mengerjakan salat malam. Kedua orang dianjurkan salat malam. Ibu pun kami ingin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 dan sholat malam itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan setiap hari dari mulai bangun tidur sampai kita tidur tempat banyak desa yang terlaku maka diantaranya untuk menutup ini di samping yang wajib-wajib maka kita sediakan sholat malam Dan yang kepada suami ini untuk sholat malam ada beberapa hari kemudian sholat-sholat juga seperti gak dia emang beri, dia nanti diri kawati, nanti kerjakan diri. Kalau kerjakan diri, ke saya apa-apa? Tapi untuk padian maglis, nanti kerjakan diri. Padian juga pun nanti kerjakan diri. Kemudian, yang kelima, yang kelima, setiap ke ke rumah tangga itu berjelas mempunyai tantangan. Yang kita harus ingat bahwa ini, selalu berusaha akan menghancurkan rumah tangga kita. Saya sekarang tahu. Selalu berusaha untuk menghancurkan rumah tangga kita. Karena itu kita lawan dengan melakukan dilakukan dan ada kepada Allah. Karena jizir berbicara benteng yang sangat kesehatan. Itu tidak akan bisa melawan orang-orang banyak berjizir kepada Allah. Bajak jizir-jizir pasitun, jizir malam, masuk rumah, keluar rumah, ketika seorang bertakur dengan ikan yang bersedih, masih baca dikir. Dan dikirkan oleh Nabi Sallallahu Masuk-masuk keluar lagi, kita makan, dan yang lainnya, itu dibaca. Kita ingat bahawa itu berita untuk mampirkan rumah tangga kita. Jadi tidak akan redoh. Kalau rumah tangga kita ingat, mawasia wa rahmat, mendapatkan barokah ketenangan, dia akan suka. Jika kita berkatiat kepada orang-orang yang aku, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya, kita harus sabar dan syukur kepada Allah SWT. Apa saja problem yang kita hadapi dalam rumah tangga, kita harus sabar, sabar. Apa saja bencana yang terjadi, kita harus sabar dan kita memikulnya. Masya Allah, ya Allah, berikan kepada kita. Ia apa saja kita wajib di sini. Atau orang diberikan oleh Allah penyakit ulama salat itu sampai bersyukur kepada Allah atas penyakit yang Allah berikan sampai pakai sakit-sakit sampai diberikan karena apa? karena penyakit yang diberikan oleh Allah kepada ini, yang menghapuskan dosa-dosa mengangkat -dosa, derajat dia dan menjadi salah yang bagi dia disuruh. Sampai ada dijelaskan oleh Rasulullah sampai ada jadi orang percaya ini berkesuka dengan istri yang Allah berikan kepada dia. Kemudian yang terakhir, kita harus terus di kepada diri kita. Introseksi seorang istri, seorang suami, introseksi. Bagaimana mungkin selamanya istri salah, dan waktu itu suami ami supaya menyalah ya. masing-masing punya kekurangan, masing-masing punya kelebihan. Sekarang itu ditutup dengan saling memaafkan. Kekurangan itu saling tutup dengan kemampuan dan kelebihan itu saling berterima kasih karena kata Nabi salaam ila wassurodullah man la yasurodna tidak bersukur kepada Allah orang yang tidak bersukur kepada manusia dan juga yang perlu diperhatikan lagi kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua kita seorang isteri hancurkan suami untuk berbuat baik kepada orang tua karena dengan berbuat baik kepada orang tua insyaAllah kita menguap silah untuk kebersahan rumah tangga kita dan juga agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dengan kita menjadi soleh ...berbuat baik kepada orang tua kita, insya Allah, anak-anak kita pun akan berbuat baik kepada kita, kepada dan hmm. itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya, untuk arti sekalian, semoga Allah memberikan dari kajian ini kepada orang ini manfaat yang besar. Baik untuk saya, baik juga untuk antum yang sudah berumah tangga, juga untuk yang belum berumah tangga, agar segera berumah tangga... Dan apa yang terjadi dari problem yang dialami oleh setiap rumah tangga, mudahkan oleh Allah dari jalan-jalan keluar. Doa-doaan rumah tangga kita diberikan kasihnya, mawaddah, wa Allahumma Allah ala Muhammad, wa ala Muhammad, raka'na hablana min al-juwana, wudhu'ya dina kuraqai, wa wajanla al-muttaqina dinama. Dan kuat dengan supranegatif yang pernah itu oleh Rasulullah Sallam. بس بس بس اللهم حمت وعلي حمت. اللهم لنا من الصدقة التي تقرب إلى الله تعالى، ومن الصدقة التي تقرب إلى الله تعالى، ومن الصدقة التي تقرب إلى الله تعالى، ومن الصدقة التي تقرب إلى الله تعالى، ومن الصدقة التي تقرب إلى الله ومن الصدقة ما تقرب إلى الله تعالى، ومن الصدقة التي تقرب إلى الله تعالى، ومن الصدقة التي تقرب إلى الله واجعل سأرنا على من ظلمنا وانطرنا على من عادانا. ولتجعل مستكنا في جيلنا. ولتجعل في من اخضر همنا. ولا نطلق اذننا. ولا تطلق علينا من لا يرحمنا. امين رب العمين. واحب دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.